Крайсляндвірт Вернер Біркамп скликав на вечерю лише тубільців. Це слово він дуже любив повторювати у своєму товаристві, бо взяв його з мови самого фюрера, той тепер часто говорив про Україну зі своїми поплічниками. У підігрітому добрими старими винами міску те, що неабияк пишався своєю пам'яттю, проросло окрушене тих повчень, якими за обідами Гітлер частував свою вірну еліту. Чого тільки не торкався він. І війни, і політики, і мистецтва, і музики, і архітектури, і образу арійського Христа, і образу святого Павла, якого чомусь називав більшовицьким, і фараонів, і долі інків, і як готувати спартанський суп. Звичайно, все це треба пам'ятати Крайс-Ляндвірту, який отот -от з ласки генерал-комісара обійме посаду Геббітс-Ляндвірта. Але зараз він найбільше має знати, що думає фюрер про Україну, бо ж нема іншої країни, яка могла б так усім постачати Європу. Запам'ятайте, усім! Де є територія, що має такої якості залізо, де можна знайти більше нікелю, більше марганцю, більшому лібдену? На Україні є такий марганець, якого немає навіть в Америці. За ваше здоров'я, достославний пане Крайс Ляндвірте, шанобою підходить до нього, оте семипудове одоробало, що зветься оникієм безбородьком і хоче почаркуватися. А господар порухом чарки, порухом очей, які вгризаються в перенісся, і витонченою ниточкою посмішки дає зрозуміти, що йому недовподоби східні звички. «Підіймай свій келих, повізь нього трунок, а не грівкай музейним склом об скло, бо це ж псує цінності». Незбередко спік на щоках раків, Урозтіч кинув облисілі очі на начальників допоміжної поліції й тюрми, але вони за петвом та потравами нічого не бачать навіть отих украдених картин, на яких напівголі жінки мають тішити своїми формами чоловіків. Чого ж ти пишаєшся, жиручи не свій хліб і не своє мистецтво? У мого батька не гірші красуні випинались у старовинних покоях. Хто зрештою привіз тобі круги воску на свічі, що так таємниче розгортають на у твоєї чи то резиденції, чи то музею? Чи маєш довші ряди предків у своїй генеалогії? Теж навряд. Герр Крайсляндвірд зрозумів, що з тією кабанячою тушою треба поводитись інакше, аніж з начальником поліції тюрми. І вже на його прив'яли щоки і уста лягає подоба приязні. «За вас, пане голово, за вашу невтомність!» «Як вам подобається моя Морена?» Кинув погляд на крадене полотно, де на вузьке жіноче обличчя спадала сутінь смерті. Мезбородько буркалим і потягнувся до Морени, похитав головою. Мені не подобається цей запізнілий декаданс. «Чому ж?» – здивувався Крайс Ляндвірд і зверхність залягла в закругленнях його уст. Мезбородько помітив це і, не вдаючись до тонкощів, мистецтва відповів грубо, наче своїм підлеглим. «Бо ця морена нічого не має жіночих принад, а така засмоктана, Ніби тиждень не споживала хліба. На ті слова жеребила Крайнцляндвір тільки безнадійно махнув рукою, а в голові знову заврушилися слова фюрера. Ми будемо постачати хліб України усім тим у Європі, хто буде потребувати його. Крим дасть нам цитрусові, фрукти, бавовну і гуму. Прип'єцькі мочарища будуть подстачати очерет на папір, а за це українці матимуть баровисті шарфи, скляні намиста і все те, що люблять колоніальні народи. Німці, це головне, будуть тут становити замкнуте товариство, наче фортецю.